і не буде ніякого виходу. Тому я вирішив теж чекати безвихідної ситуації, розмірковуючи то над тим, то над цим, не матеріалізуючи думок. Бо то найпідліша річ. Приклад. Ота потвора, що затуляє мені сонце. Я не завжди її ненавиджу. Іноді вона нагадує мені котел, де кристалізується філософський камінь. Не у його звичному розумінні. Небезпеки пропорційні величі духу. Я зовсім не зневажаю людське нещастя. Жорстка організація будівництва, що позбавляє людей імен, віку, долі – Мене трохи смішить, хоч бути людиною незмірно тяжче, ніж білим пташком. Мені загрошує напад з боку того, хто бажаючи зла, творить добро. І знаючи, що у нас не рівні сили, я не стану відчайдушно знищувати себе у двобої. Я засвідчу перед ним власне безсилля і вестиму потаємне життя. Навіть якщо він знатиме мої наміри, все одно нічого не зможе вдіяти, лежачого не б'ють. Мабуть, мені слід вирушити у мандрівку, оту цікаву країну снів, де мені простіше». У день людські обличчя здебільшого заклопотані і через це невиразні. Я втомився від людей, їхнього безладного існування, кумедної відданості вежі. Можна ще любити те, що створюєш, але не під наглядом, не з принуки. Сам я не творець, не імітатор творчості. Пташки не сіють, не жнуть. Їх годує Бог зерном із своїх духовних засіків. Проте цю метафору мені важко осягнути. Я вільний, допоки бездумний. Здатність літати ще не ознака свободи, це лише дар. Моя матерія не пір'я, як у інших пташок, які, до речі, уминають вежу. Моє тіло – думки. Жінка не спить, то запалює, то гасить світло у кімнаті. Щось її мучить, а може це літо додало їй вогню. Я вилітаю у ніч. Досі не можу уявити, як я проникаю крізь стіни. Це як бажання хочеш – хочеш і робиш». Ніч темна і тепла. Пашить асфальт, випаровується вчорашні калюжі. Я влітаю до сну маленької дівчинки, в'ю там собі гніздечко з квіток, яке чіпляю на павутинці, гойдаюся і співаю. Найліпший сховок у сні невинної дитини. Кошеня підстрибує на траві, Пробує мене спіймати, Але увагу його відвертає блакитний м'яч, І воно біжить за ним. Боже, там же має бути провалля, Темне і страшне, І не минути лиха, Бо за кошеням біжить дівчинка, А в дівчинки є мамо і тато. Як добре, що я вчасно тут опинився, Створюю високу огорожу, щоб кошеня спіймало м'яч, а дівчинка – кошеня. Щоб огорожа виглядала привабливою, малюю її в гарний жовтий колір. Усе начебто гаразд. Я засинаю в гністечку, втомившись від важкої роботи. А вранці, згадавши цю пригоду, думаю, чи не є вежа ось такою огорожею, яка повинна зупинити людство?